під стовбуром примітної сосни, у стрісі подинокої по клуні, на лузі чи ще де-небудь. Листи освідомлювачі кластимуть у банки з-під консервів, щоб не промокли. Там же лишати й відповідь. А на подвір'ї хутора хазяїн вивішуватиме якийсь знак, якщо там німці». Трудність для дій розвідників в Естонії була і в тому, що там у 41-му році було розгромлено фашистами партійно-комсомольське підпілля. Тому нелегко шукати інформаторів, які б служили розвідгрупі, без яких повідомлення, що передаватиметься в центр, будуть занадто блідими. В Естонії, Латвії бродили банди буржуазних націоналістів, кайцелітів і а із Саргів, а на захід – од Ленінграда – каральні дивізії німців, уласовці, шпики, поліцаї, що стежили за партизанами і розвідгрупами, яких засилали з радянського тилу. Обстановка ускладнювала ще й тим, що одразу ж після поразки фашистів в операції «Цитадель» на Курському виступі Верховне командування німців поквапливо прийняло рішення спорудити східний вал від Нарви на березі Балтійського моря униз по рідці Нарва, по берегах Чуцького і Псковського озер до Пскова і далі уздовж східного берега річки Великої, а потім на південь до Вітебська, а ще далі по Дніпру до його коліна у районі Запоріжжя, і нарешті по річці Молочній до Чорного моря. Північну частину цієї оборонної лінії фашистів від Нарви до Пскова до острова вздовж ріки Великої у німців назвали Пантерою. Робота по спорудженню Пантери розпочалася уже на початку вересня. Пантера як ненажерливий хижак, Людоїд вимагала десятків тисяч робочих рук. І вороже командування військ групи «Північ» всілякими засобами привозило, як військовополонених, у смугу цієї оборонної лінії тисячі і тисячі жителів із східних і середніх районів Ленінградської області. Уже на початку грудня Група Кудрявого могла вилетіти за лінію фронту. Та на перешкоді стала погода. Таких мрячних тижнів зими вже давно не пам'ятали і звиклі до туманів та дощів корінні пітерці. Старший лейтенант Іван жартував, що льотчики по обидва боки фронту уклали з Богом угоду і тепер давлять сачка, попиваючи ром, і шнапс у бліндажах, нам час було, де діти. Штудіювали солдатський словник, учив нас вітатись і просити хліба естонською мовою Орел. У ролі наставника Орел був нетерплячим і гордим, дивуючись того, що короб нехотя і погано, запам'ятовував естонські слова і фрази. А сьогодні майор Савич прибув ще з одним чоловіком, який не був схожий ні на лектора, ні на інструктора. А він був невисокий на зріст, у фуфальці і у шапці-вушанці, одне вухо якої старчало на Кавказ, а друге на Мурман. На кухні якраз протікав кран, а шведського ключа, щоб замінити прокладку, не було. Я одразу подумав, що майор і привів слюсаря сантехніка. Однак на мій великий подив майор поводився якось завбачливо перед чоловіком у фуфайці. Савич хвилювався. Він позарав то в куток, де на столику стояла рація, то на кудрявого. «Оце добре, що вас привів майор». Звернувся я до чоловіка у шапці. Кран протікає. Ми й самі б замінили прокладку, так ключа нема. Я зиркнув на саличі.